Andalusam Min vasalati vasalara vasalat Rasul Allah Muhammed Sallallahu sallam, ba'd Nasoliamo poglavlja iz fiqu delila odnosno iz fiske oblasti Došli smo do tejemuma pa ćemo kkračeni prop se vezan za tejemom ako stignemo zahaj iz za, za ifas. Kaže pod brojem 178, šroj je to le po talla, falanem teđi dumaen fe te jeemo sa Kaže prop propisnost tejemuma je na osnovu urijječii uzvišenog, veem teđi dumaen i ne nažete vodu, fe te jememu s uzmite taba, uzmiteaj od od čiste po čistoj zemlji sa čistom zemljom tayib znači čisto Tahir, a said znači površina zemlje i kaže zbog rieči poslanika sallallahu alejhi ve selle juilat lial ardu masjida tahura učinena nam je zemlja čist mešdijom i čistom onaj hadis što smo ga radili u iz umdatul ahkam a, a u kojem je hadis nalehi, u kojem je došlo a, da je rekao poslancem da mu je dato pet stvari a a što nije dato vjerujem sa prije njega obradjivali smo taj Adis prošli prošli platoš put. Sljedeće kaže sebe bimošao i atihi an rasul sallallahu alaihi ve sellem ba gayri, uh, Kaže povod propisivanja temuma je bio kaže, kada je poslanik sallallahu alaihi ve sellem proveo noć na putovanju i nisu imali vode pa je Allah uh, subhanahu kaže objavio ajet te yemuma a zasluga za ayet te je kome od ashaba porodice Ebu Bekra i Ajše radijaluhum da znači povodom njiho njihovim povodom je došlo o, znači objavljen e, ayet te yemuma e onda ovde pojašnjava kada je kada je dozvoljeno uzjeti te yemu obično se naudi dva ili tri razloga onda odavde od naveo čini se pet stvari Pa Paćemo pojasniti. Nači kada se uzimate jemu, vi znateno pravilo čuste čuste često kada, ovaj, da je osnova znači kada ima vode da se uzmevate jemu. I znateno poznato izreku kako na izreka ide. Nemate jemuma, a voda je tu, el' tako? Odnosno je, kako u drugom drugom kontekstu. Ja, ja. Ima, ima učen, ima, ima čovjek koji nema znanje i onda pita u koji nema znanje i onda njema odgovori, kaže ne imate jemuma, a voda je tu. Znači, kao kontekst toga, kao izreka. Kao. Normalno nije to hadis, nije to ništa negdako, jel? To je poznata izreka od učenjaka. Dobro. Kaže, prva stvar, kaže, ida lem jeđi dilmae. Prvi razlog, kada se uzma temu kada nedostatak vode, on samo nema vode, pardon. Znači, ako nema vode, I to je došlo jasno u mom. Ajte malo pričamo spomeno, fela m teđi duma, enfetejemu sajed taiba, ako ne nađete vodu, uzmete tajemu po čistoj zemlji preko zemlje. I na osnovu hadisa, teksta hadisa, aleike bis said, na tebida koristiš saidno površinu zemlji, da bi uzeo tajemu. I to je jasno. Naravno ovde prošli put smo naglašavali neimanje vode to znači da osoba nastoji da naže, da utvrdi da li ima vode, da se potrudi da, da dođe da vode, ako istrpi sve mogućnost pa nema vode, onda ide na tejem a ne zato samo što je kod njega nestalo u česmi ili na onom mjestu gdje se on zadisio nema trenutno vode znači treba potražiti oko sebe, kod drugih ljudi, na drugim mjestima da potraže da vidi imali vode, pa ako nema vode, onda ide se na te jemo. Znači, nakon što utvrdi u stvarnosti, istraži da nema vode, a ne, a, znači, ne na prvu da raga odmah nemamo vode i gotovo. Bez, bez traženja. I pojasno smo, kad smo komentarali sadisom, dio dokaza koji kazuje na to da treba tražiti od Adi Sode Buhureira, je, ako se sjećate. Drugi razlog kaže idakane ka bihi žaraha, au mrd, au hafe minelma. Kaže, ako osoba ima neku ranu ili bolist. osoba ima neku ranu ili bolist, znači voda ima, postoji voda, međutim osoba ima ranu ili je bolesna, neku, neku vrstu bolesti ima, i boji se upotrebe vode. Ako bi upotrebio vodu, Naci bolis bi se pogoršala. Rana bi se još gori, još gore bi znači pogoršala, povećala bolist. Iz tog razloga znači dozvoljeno je takođe da uzmete jemum. Dokaz zato kaže da kao li sallallahu fi sahibi al-shajjah kada rekao poslanik sallallahu selem za osobu koja je imala kada je bila ozlijeđena glava, šejdž znači rana na glavi jerina ma yekfih je an yatamam tayman te dovolom bilo da uzme taymam a o hadis od misli se znači misli se na onaj hadis u kojem je došo da da su bili negdje na asabi bili negdje na putovanju pa jedna jedna osoba od njih imala ovaj imala je ranu <clears throat> pa kada je imala ranu Kada je imala ranu, znači, pitala je, pitala je druge osabe šta da radi. Može li uzeti temu i rekao, ne, ne vidimo ti da imaš olakšicu. I osoba se okupala i zbog posljedice toga umrla, presedila. Pa su došle objevijesli poslanika, sadla lahom. Svijem, u hadisovom ima slabosti odrižine, ali eto radi se po njemu, uzima se skupina čenjaka, ocenja ja ga prihvatljivim. U njemu je došlo na tekst, onaj dio hadisa. Inema šefaul ajji ani su naći za neznanje da pitaš trebalo su pita, trebalo se bio da pita ako ne znaš što smo dali fetvu izalio su fetvu čovjeku da se mora okupati okupao se i umruo a bilomo je kaže dovoljno kaže po svemilom je dovoljno da uzme te jemu znači nije trebao da se okupa to je olakšica znači zbo ako se boji zbog kupanja ima voda al ako se okupa da ćemo povećat bol i silu do ka čak smrt u tom slučaju uzimate jemu to je drugi drugi razok treći razok Iza kan el maush shadid el shadid uh, el kaže ako, uh, ako je voda uh, znači imamo vodu ali je ali je jako hladno vrijeme velika hladnoća kaže Lenehu sallallahu alayhi wa sallam Aqarra Amr ibn As radhiyallahu anhuma uh, uh, li ta mihi fi shiddati bard ma wujud el ma uh, hadis uh, virdusta no ćemo došo da je Amr ibn As uh, da je uzeo tayemum zbog ladnoći, pa je, pa je obavisio poslanika sa lalahu, iako imao vodi, da, znači da je on uzeo tejemum, a bila velika ladnoća, pa, pa mu je potvrdio taj njegov postupak poslanik sa lalahu, ovo je stvar je dobro znati, jako dobro znati, ja govorim ovo zato što mnogih ljudi koji ne znaju, ja lično mi kad smo bili u toku vrata, kad smo imali ovaj problem, bili smo znači, na terenu, na Na kojoj obuci i onaj, o džunu piš se i ujutro osvaniš, treba klanjati namaz. Iz neznanja, mnogi od nas, većina od nas koji smo bili u džunbi, smo ono odiš hladna voda, znači puštaš krik, štio ne htio, znači dreka te stoji, ti hladnom vodom se okupaš. Nije niko od nas umro, ali to je bila glupost, to neznanje čista. I tako smo, ovaj, tako smo uzmali... Ovaj nismo uzmalı tejamom nego se kupali. Računajući da se možeš kupane a ja dileme šta ono to je bilo pitanje muškosti i ženskosti znači ako nisi mišku bak kakav striju muškarac i ratnik i to. Onda <totim> ovaj, znači bilo pitanje džehl znači tu čisti džehl i nismo znalo da može da osoba ima Allahxicu da uzme tejamom ako je jako hladno i nemaš vremena znači ne imaš li vremena da sva da griješ nemaš mogućnost da ugriješ vodu. Nemaš mogućnost da ugriješ niti ako bi ugrio znači isto na masko vrijeme. U tom slučaju znači uzimaš tejamom. Zato vezlar dobro je znata čovjeka da zna da zna da dozi situacije smiješna zbog svog djehla da pravi jel da, da sebe dovodi u, u, u stanje da, da bude bolest ali loš loš teže stvari od toga. Sledi četvrta stvar koju navodi uh, autor knjige i da kanel mau kariben minhu وَمَنَعْهُمْ حَوْفْ أَلَا نَفْسِهِ أَوْمَالِهِ kaže zbog riči Allah s.w.t. فَتْتَكُلَا مَسْتَتَاتٌ bojite se Allah koliko možete kaže ako osoba kaže ima vodu blizu sebe ali ga sprečava strah da ode do toj vode strah za svoj život, za svoj metak da ode do te vode to je recimo situacija tlašen, možemo, na, onaj, primjer, možemo reći u ratu linija imarati što front ima voda ima tu izvor neki alko odeš do te vode možeš biti upucan, ustrijeljen. Pa znači ne odeš do vode da da buzu vodu da bi se može okupati. Da znači, će strah za tebe, lično za tvoj život. Ili za imeta kako osoba neki određeni metak čuva a, mo, a da bi a, ne može taj metak ponijeti. Ako pretpostavimo takvu neku situaciju a, moralo bi metak ostaviti da ode da a, da dođe do vode. I ako bi ostalo mjetak, znači zna da znači da je bio ukraden taj mjetak, a ne može ga ponijen sa sobom. U tom slučaju, znači, ima opravdanje da ne ide, opravdanje da uzme temu, da ne mora, da rizikuje zbog mjetka da ode da traži vodu. Ovo su glavno ređe situacije, ovaj ali to nek se zna da može da, može da se i to može desiti. Petu stvar koju je naveo kaže i da hushi hurujul wakti bi istimal elma tayem mu wa sala. Kaže ako se boji da će izaći namaz da će uh, isteći namazovo vrijeme ako bi koristio vodu. Onda kaže u tom slučaju uzimate temum i klanja. Ovo je uh, oni u naveli ta jedan stav ovdje, znači msela hilafije razila su činjenacija oko ovog pitanja na dva poznata stava. Obično se to dešavalo na sabah u jutru kada osoba ustani ustane recimo Budej džunup i ostane 5- 15 minuta do izlaska sunca. Onda imamo gužu, znači il da se okupa, pa dok se okupa uzme gusul, istekne namansko vrijeme, a ako uzme tejemu, može u, u, u namansko vrijeme da klanja. I onda imamo tu poznato razimljenje čenjacima, dva mezibasna jednu, stavu dva na drugom, razilaženje zbog toga šta je preče, da, da li se daje prednost vaktu u kojem se klanja namaz ili se daje prednost taharetu. Pa dva mezaba koji smatru da je preći Taharet nego Vakt, kažu uh, uzima uh, Gusul, obavezim da uzme i Gusul, recimo u uh, Gusulov, da može i Abdest, mada Abdest se brzo uzima, tako da teško potpada pod ovom situaciju. Uh, daje, dva mezaba kažu je se prednost Gusulu, odnosno Taharetu, pa makar izašlo na masko vrijeme. Druga dva mezaba kažu uh, da je se prednost vremenu, <kli> i to je bliži stav, znači, uglavnom u šarijskim tekstovima je davala se uvijek veća prednost iz drugih situacija znam znači nema direktno direktno uh, argumenta za ovo pitanje uh, u drugim šerijskim tekstovima je došlo da se davala prednost da se, on recimo uzme ono da je, da se klanja el da da se klanja namaz u njegovom vremenu bilo kakvom stanju ako ne možeš ovako možeš onako nego znači u bilo kojim stanjem kadaš namaz namaz u njegovo namasko vrijeme ako ne možeš da uzmeš da uzmeš abdes onda uzmaš tejemo bitno da kvaš namaz kod što znači se prednost namazkom vremenu i da je, da sada je veća prednost namaskovremenu nego nego taharetu. U, a, mimo ovaj tahareta je dozvoljeno klanjati, a van namaskovremena nije dozvoljeno klanjati osim izuzejcima koji su došli. Uglavnom ovaj dva stava su to poznata po ovom pitanju, one ovdje spominuta je jedan stav, a to je da se u ovom slučaju uzmate jemo kako ne bi prošlo namaskovo vrijeme. Sledi što navodi vezano za za tajemu mesele kaže wa yatayyamum bit-turabi at-tahir laqawli taala tayammamusaida tajba kaže tayemum se uzima čistom zemljom prašinom Bog reči Allahu subhanahu wa taala kaza fa tayammamuz bit-tayammum čistom zemljom prašinom zemlje Mislim prviš put spominjali, čim mi se on ne spominje nigdje da, ovaj, tu meselo, to razilaženje u čemu se ovaj, Hanabile izdvojili, odnosno ostala tri mezeva. Hanabile kaže jedino je ispravno uzeti tejemu sa zemljom, sa prašinom. <clears throat> Jer uzimaju na rivadku, muslima što doznam, džujet lijel ovaj hadijsko mu tefeku na liji, džujet lijel ardu mešđiva te učinjena je zemlja mešđidom i čistom, U rivajet je odošlo da li, li je turbe tuha, učinjeno je, znači prašina, odnosno zemlja, zemlja mi je učina čisto. Pa on uzma i taj rivajet kao dokaz gdje da se temu uzma samo od zemlje, od prašina, a ne od ne, nešto drugo. Dokada Kosa kosala tri mezaba kažu sve što je na površini zemlji ispravno je da se uzme tejemom a uh, misli se jel, na na zemlju, na kamenje i na druge predmete koji su koji su uh, znači, koji ima isti sastav kao i zemlja. A to su mislemo uglavnom kod nas ovo znači može uh, krečje od zemlje, cigle su od zemlje, crepovo se od zemlje, znači sve što uh, stvar, kamenje, bilo koja vrsta kamena površina zemlje, na njih se može uzeti taj element. Uh, znači to stav dva stava poznata uh, sa posjedinom do koji je koji ispravni koji je bliži stavlala na najbolje znači preče i bližije da se na ono što me džumhur negohanabile jer po hanablema ispadne ono što bi trebalo biti olakše izmeniti teškoća jel on ima prašine može tamo u puzi ima prašine koliko hoćeš ho kod nas baš i nije tako jelo mjesecima gdje dođeš nema kao što toliko zemljane prašine gdje do što autocu da nemaš dođe do prašine pogotovo u sta, u, u, u stambenim mjestima naseljenim gdje se može teže dođe do zemlje ili u boloncama sličnim mjestima gdje bi onda čovjek trebao morat sada samo podnijeti korpicu šerpicu zemlje da ima da mogu uzmat temu um. ako je olahšica a ovdje bi trebalo biti olašica, za olahšicu znači treba biti nešto što je širi znači a ne nešto što i a, a širijski vemeti to ukazuje znači jedno i drugu pod upiru. samo ovdje pitanje šta je šta je bliže ako je pitanje olahšica a o jesto olahšica je jest zamena onda je preče da bude olašica nešto što je lakše a nešto je teži vsak soš nač to z vasna učenjaka. Kaže je dalje način, kefije te jemu uzimanja zimanja tejemuma. Kaže je taribbe do Kefehel Art, tome jen fohu, kar je fihima, so je se obima vež v Kefeli Fili se Kaže načiine, da kaže da udari, odnosno da potari svojim šakama po zemlji. Kaže sume jemfuhu fihima. Načel gođenje kako kađo tekst od hadisa. Jemfuh znači pugne da da sko ni sa zemlja što bude na ruci. Da neko ne misli da je to da je cilj toga da baš da uzmeš zemlju, se namažeš zemlju, namačkaš. Načnije nije to cilj i zato znači očisti se da bašak ne ostane traga. I pugneš u znači po po, šakam, po da da ode znači ta prašna zemlja ako ostane tragova. Kaže sume jemseh ubihima a zatim sa njima potari. Prvo šta verjehu lice a onda shake Iako nama logičnije gledajući na abde za prvo shake pa lice alhadis ma čini hadisa je došlo znači prvo lice pa shake li ali zato bog postupak poslanika sallallahu alejhi ve jer on tako to radio Dalje sledi što kaže u bahu betayemum i kullu ma yu bil wudu dozvoljeno sa tayemumom raditi sve one radnje i ibadete koji se radi sa abdestom wala wala ishtaratu lahu dukhul al wakt i nije Uslov za uzmanje tajemuma da nastupi namasko vrijeme, kao što je uslov po nekima, kod čega? Kod sahibu uzra, znači da nastupi namasko vrijeme. Volaj bi Behoruđi, kaže, i niti sa izlasko namaskog vremena se prekida tajemum. Kaže, vo yusalli bihi maša, klanja se te tajemumom, kaže, šta hoće, od nafili i od farzova i od nafili, bez ograničenja znači, prije vakta je poslije vakta zbog reči poslanika sallallahu alejhi ve sellem as-saidu uh, tahurun tahurul muslimu tahurul muslimu uh, ve in lam yajid al kaže said odnosno površina zemlje kaže je čišćenje sanjem se vršiči čišćenje muslimanu musliman se čisti sa uh, sa površinom zemlje fa in lam uh, e iako ne nađe vodu iako ne nađe vodu kaže 10 godina S tim da ovaj hadis je li imao osebo određene slabosti, ali ima skupna čaka koje je ocenju prihvatljivim da se radi po njema. E, šta narušavate jemu sa čime se kvari tejemu? On je naveo koliko stvari, tri stvari koje kvari tejemu. Kaže, prva stvar, kaže, bima jem kodolovu dug, tejemu se kvari sa onim sa čimen se kvari i abdest. Zašto kaže? Zato što je zato tejemu mijenja abdest. Pa ono sa čime se kvari abdest, sa time se kvari i tejemu. A abdest se kvari sa, sa 16 stvari, ili tako? Sa 5 stvari ili 4, zavisi kako ih uobličimo. Šta smo rekli? S, sve što izađe na prirodnu od Nači oko tog ima razilaženje od onog što potvrđuješki tekst od kvadrata. Odnoči izmeta, mokraće, vjetra, vezja i medija. Ti pet stvari. Onda drugo, gubljenje svijesti. Gubljenje svijesti u što ulazi i dubok san, je l' tako? Treći. Šta? Jedan i devet po onima po kojima po kojima uh, kvarisa, a bude sa jedan i jednog mjeseca. I šta još? Diranje ponog organa bez zastora ponima po kojima kvari abdest. Znači, u kog doga imamo fino razilaženje. To ste četiri stvari. Zašto četiri stvari? Zato što smo ovo dvoje, u prvo dvoje zgruhali mnoge stvari koje neki činjavac pojedinačno pojasni. Svako pojedinačno, pa onda ispane i ima 16 šartova. on stvari koji kvari abdesta. <clears throat> Dobro. Znači, sve ovo što spomenuli za abdest, kvari abdest, kvari i tejemo. Druga stvar kaže bivođudeljima, tejemo se k Na, e, pronalaženje vodi. Kad dođemo do vodi, time, time pokvaren temu. Što kaže ljena šarta sihati tejemu, demu, jer kaže šart je valjanosti tejemuma da nima vodi. Na osnovu a eta, felem teđi duma, pa ne nađu vodi. To je znači, a, ako kažemo da je razlog uzimanja tejemuma neimanje vodi. Ako je razlog, razlog uzimanje tejemuma mimo ovog, imamo vodu, ali ne uzmemo temu zbog čega zbog bolesti, rane ili zbog hladnoći ili zbog straha ili zbog izostaka vremena, što su nav navedaju sve primjere. Uh onda znači uh, gubi se tajemu kad kad se, kad prestane ovo što je razlog zbog kojih ima zbog kojim uh, uzmamo olakšice tajemu. A to je znači da prestane bolest ili rana, ne bojimo se znači bokte bolest više da će, da da će na, da ćemo se poveće bogoša stanje, ili, hra, uh, ili vrijeme vrijeme znači odnosno ne bude velika hladnoća imamo vodo a znači vrijeme se promijenilo uh ili ovdje se spominje znači nema nepostoji više strah za za imetak za za sebe lično i tako dalje znači bitno je poenta znači kada, uh, da naglasim znači kada prestane razog zbog kojeg smo uzjeli tajemom znači time je time pokvarantijemo treću stvar koju onda navede on A to u stvari ovo je, ovaj, što sam ja već spomenuo, kaže kudretu, ali isti amali, mogućnost, mogućnost korištenja vode. Prvo je nemanje vode, a drugo mogućnost korištenja vode, to je jedno te isto. Znači od, znači, od bolesti, od rane, od hladnoće i tome slično, zbog čega smo, to sam već prije opisao. on to samo tri rašte tri ra rašta razloga spomenu. Sljedeći kaže: "Volā yu'īdu man ṣalla thumma bajada mā fī al-waqt", kaže: "Nije obavezan da ponovi namaz ko klanja sa tejemumom i u toku namazskog vremena, dok namazsko vrijeme dođe do vode." Dođe do vode, znači, ili, i s tom vodom može ili da abdesti ili da uzme gusl, sve jedno zavisi koju čistoću nema kaže zbog riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem onome koji nije koji nije ponovi namaz subte sunneh wa ajzat kasalatu kaže ti si potrefio sunet i ispravan ti je namaz odnosno riječ u hadisu, hadis hadise vrlo dostojan ta ta prepričao hadisu da su dvojica od sahaba Da su dvojica od ashaba bili džunube. I klanjali su sa tejemom, pa je onda došlo, tog namaskog vremena je, na, došli su do vode, pa jedan od njih uzeo, znači, guslu i ponovo klanjao. A drugi nije. I onda su došli kod Allahov poslanika, salam selem, i obavijestili da vidio ko je upravo pa je rekao za ovog pa je rekao za za ovo koji koji nije ponovio namaz, e sapte sunnet, tis potrefe sunnet. Znate tako je sunnet. I namaz je ispravan. A za ovog drugog koji je jednom klanjao sa tejemom, a drugi put ka, kad je došla voda, pa je ponovo uzeo gusul, pa je ponovo klanjao, za njeg je došlo ovo što kaže u nastavku, kaže vojne a, -a, -a salate fi waqte Kaže ako kaže ponovi namaz u vremenu, to isto na vremenu, kaže fa'ksen kaže u radu je dobro ili je bolje. Većbog reči po zna, kaže li ade wa lak leke, lakal ajr meratin, kaže ti ma duplu nagradu. Значи znači, ko hoće duplu nagradu ponovi. Ako hoće da mu, da mu je to dovoljno, da ne ponav... znači ko hoće da da neće duplu nagradu, znači dovoljno je ono što je klanjao pod tenjemom. Znači ovaj hadis pojašnjava jedno i drugo stanje. Zatim kaže vo idata yemmen junub والحائض ثم وجد الماء فعليه الغسل كاذي ако узме тејмуна које у стању джунублука и у стању хајза када затим нађе воду каже на њема је да узме огусел азбо гречи посаника за фаида وجдал маء فل يمسحه بشرهته da da po svom telu da po svom telu prospe vodu odnosno da se okupa. Naravno ovo je jasno jelov ne treba da čudi. Znaci osoba kao je u stanju hajza i nemala vode, prestao je haiz žena, prestao je haiz i nema vode, uzimala je te, uzela temu. i koristila temu koliko je koristila. Nakon toga dođe do vode. Znaci ona je obavezna da uzme gusl jer je isto ostalo ta obaveza nakon Nakon, znači, nakon hajza, prestanka hajza, je bilo obojezno uzeti Gusov. Nije uzela Gusov zbog, zbog toga što nije imala mogućnost da uzme i Gusov. Pa kada je došla u to mogućnost, obojezno da uzme i Gusov, bez obzira što prije toga korista temu i što je uradila odibadita pod temom. Jer je temu u stvari zamjena za abdes i za Gusov. Također, osoba stanuđu Nubluka. Bila je džunub i nije imala vode i uzela je tajemom i uračinila je određene ibadete u, pod tajemomom. Nakon određeno vremena, svijedno bilo to pola dana, tri dana, pet dana, nije bitno. Kada dođe do vode, obavezna je da uzme gusul zbog džunubluka. Sljedeće kaže o jemcehu ala džebire. Ali hadis sahib al-shajja fihi inma yakfih an ytayammam wa ya'sib 'ala jurhihi thumma a treba izvršiti potiranje kaže po po zavoju osoba znači koja a, a, koja a, ima nešto slomljeno ili ima neku ranu pa je zamotana u gips ili zavoj a, ona je obavezna prilikom prilikom a, Kaži, kako dođe do tekst u hadisa kaže nema je dovolj dovoljno da, da uzmete jemom kaže wa yasib aladjurhi ad kaže da ranu svoju da da sveže da umota kaže wa yamsu alayhi i da uzvrši potiranje potiranje po po toj rani međutim ovaj, ovaj hadis ima u njemu znači određenu slabost ovaj propis izgrađen na njemu potiranje po, po gipsu po zavoju je upitan kod mnogih učenjaka odnosno onih koji ocjenjuju da je hadis prihvatljiv Da hadis privatli uh, uzimaju i to je osnovni argument vršenje potiranja po potiranja po zavoju po zavoju po gipsu ili uh, bilo kojoj vrsti uh, nečeg što je stavljeno na tijelo i ne može nesmi se otlonti zbog određene bolesti. U tom slučaju znači ako je osoba uzima ako uzima uh, ovde iz ovog hadisa se razumije znači da osoba ovde prilikom uzimanja tejuma priliku uzimanja tejemuma da je trebala da izvrši potiranje, je li tako? Priliku uzimanja tejemuma da uzme potiranje. ona to znači, e, analogno tome, prilikom uzimanja abdesta, uzimanja gusula, još prije će da treba potirati, je tako? Osoba koja je uzmanja abdest i e, dio tijela je umotan uz, e, u gipsi ili zavoj koji treba oprati prilikom abdesta, e, a vjerojatno vjero, vjero, znate, čuli ste ili čitali ste, da, ima, da imamo tri stava po pitanju, tako da smo mi spominjali ovdje, imamo tri stava po pitanju toga kako se vrši abdest ili gusul za osobu koja ima određenu ranu i umotana u zavoj ili gips? Psi savjetiči neka šta treba da postupi? Kako treba da postupi jer taj dio ne može ne može oprati, ne može pokvasiti. A po ovom hadisu ispadni znači i priliku uzma temo da treba izvrš potiranje po tom mjestu. Što je malo jel neobično aj logično je ovamo za updes i za gusulao zato jemom zato jemom jel ova temu je svako simbolično pranje simbolično očišćenje koje se vraća na potiranje polica i po šakama ta ta mano imorana lemorana onda sad ti to uradiš i onda još da potariš ovamo znači tako da dođe ovaj malo onaj Dodatak neki jako neobičan u hadisu. Zbog toga je, znači ne samo zbog toga, an inače ima u lancu, prenosljavca ima slabosti ovaj hadis. Odnosno poznato je znači, da učenjaci koji su istraživali ovu temu da kaže jel, da, da ništa nema potpuno vjerodoštveno vezan za temu toga ako je, imamo neku ranu koja je umotana u zavoj, u gipsi i tome slično. Uh -huh. a nema ništa vjerodostono u šerijatskim tekstovima kako osoba da se da se ponaša a, šta je najispravnije da da da koristi zato imamo tu razdjeljen na tri stav učenjaka dobro slidi kaže jeptulo mes ana džabira bisukutiha u beray meudija lene u sebe u meshaliga i kaže kaže kvar se potiranje po a, po zavoju po gipsu kada se otkloni taj gips ili prilikom kada osoba postane zdrava odnosno prestaju razlog razlog zbog potiranja po tom mjestu i dobro to je jasno ja. dalje sljedeća zadnja, zadnja rečenca u ovom pogledu kaže zadnja rečenca kaže men feqadal ma wa turab salla ala hase bihalihi wala i'adete lihi kaže ko Uh, ko dođe situaciju znači ako pretpostavljamo da dođe osoba u situaciju da ne može uzeti Nema ima niti ima vode niti može uzeti jemom kaže ona klanja shodno svome stanju kako stanja šta ću raditi znači ništa, niće uzeti abdest ni gusul niće uzeti jemom klanja kaže i kad klanja obavi namaz znači bez obavljanja čistoće i ove simbolične i ove sa vodom Klanja I nije obavezna nakon toga da ponovi namaz. Ako bi nakon toga došlo u staciju da ima i vodu i da, ili da može uzeti jemom, nije obavezna ponovi namaz. E, zašto, kaže, ljena Rasul, Rasul, arsele unase min ashabihi fitale bi qiladeti a iše, kaže, poslanih, salallahu, hadisim, tefakun, ali ih poslao je poslao skupinu ljudi da traže ogranicva da iše radijala hanha, pa je nisu našli. Oni su što tražli i u tog tog tražija nisu našli, nisu imali vode, pa su klanjali bez Taharata. Znači, bez Abdest-a. A nije dotad bio objavljen ajete emuma. I kaže, nije naredio lahu posladnik sa lalavom srednjem da ponovi namaz. Tek je tad, znači, bio objavljen ajete emuma. Nije naredio ovaj, da Nije naredio da ponovi namaz. <kuh> Dobro, ovo se možemo reći, možda je situacija, jedino po, po handbelijama, znači po njima bi ovaj, čestije osoba mogla doći u situaciju da ne nađe ni vode, niti ima da čemu da izaši potiranje po površini zemlje. Ili po, po džumhuru, ako kažem da oca ovo bude zatvorena u neku limariju, u plastiku bude zatvorena, u zatvoru plastike, u limarije, negdje da ne, ne ima apsolutno kosta, željezarije, ne ima kontakta, ili željeza od površini zemlje zemlje željezo je došlo Anzal na Hadide. spustili smo željezo kaže se nebesa to je od nad naravnosti ovaj kur'anskog ajeta po tumačenje oni koji to tako kažu drugi kažu Anzal na mufasiri prvi kažu Anzal na hadid spustili smo željezo kako što kaže Al-Shanu da je da je poslanik sam kaže da Al-Shanus ovaj da spušta ovaj da spušta uh, lijekove, da spušta lijek. Alašano znači dao da ima bolest i, i kaže enzele deova. Spustio je lijek. Da, misli da je spustio s nebesa lijekove, neke tamo patente, tablete, nego spustio lijek, znači stvorio, stvorio je bolest, stvorio je lijek. Pa zato su neki još na tumačenje, spustio je lijek, kaže kiša pada i lijek je u kiši. Pa se spušta s kišom lijek i tako dalje. Pa su napravili od toga ovaj nešto što ne ima šarijaski argumenata. Dobro, s ovim smo završili ovaj, tajemom. Najbitnije mesele koje su vjeza. Naravno, poodlačem da ne zaboravite, znači mi obrađujemo ono što je skračeno i što uglavnom imamo šarijaske tekstove. Bez, ulaza, bez ulaženja u detalje i šarijaske, da ulazimo u detalje i razilaženje učenjaka. Ostalo nam je što je znači hajza i nifasa, i što je zabranje u jednoj drugoj osobi, Pa to sve za, za narodno predavanje, s tim da sam ja, da sam ja mislio ovaj, da nakon što obradimo Taharet, da rezimiramo ovo poglavlje na koji način. To im će jedno od narodnih predavanja. Kako rezimiramo? Da spominemo bez argumenata, krenemo prvu poglavlju. Samo riječima, kako to Fukaha radi, one skraćene fiski tekstovi. Kaže, recimo, Abdest kvari te, ti, nabori sam koje tvari kvari Abdest. Uh, hajz traje tako, tako, tako, tako, tejemu se radi na znači skraćeno neko ko riječi to, i, i tako su fukaha pisali i onda se to komentariše i oto pravi se komentari, komentar na komentare, komentar komentara i tako dalje a tako su pisali skraćeno i tako se radi I, a, a to znači, a to ima smisla znači ko hoće da zna skraćeno, kako su skraćeni popis po pitanju ovog, znači da ulazim sada detalje hoću da znam neke osnovne stvari pa tako ćemo da ćemo nastaviti da spominemo ovo poglav na osnovu ono što su mi Da, kad kažemo nešto spomenuti, to ne znači da je kapa po ovom ono gdje ima razilažen, ima razilaže ostaća su i dana, tako da ne da neko da me hvata za neke riječ, kada ti si rekao ovako, onako, kao što imam, jel? Svane kalahum eva bihantke, škada ne tese ako je tu budike.